У тому те, що не було нічого незвичайного. Втечі зі східного сектора Берліна, попри всі стеження ГДРівських спецслужб, були настільки масовими, що Західний Берлін оточили високою стіною. Більш 20 років простояла ця стіна. Її зруйнування, мабуть, стало для німецького народу таким символом, яким на 200 років раніше для французів було зруйнування Бастилії. Каміння від зруйнованої стіни німці розбирали на пам'ятку про своє остаточне визволення і об'єднання. Але повертаємося до Богдана Сташинського. Сенсаційними і цілковито неймовірними були його подальші показання. А саме, він сказав, що є агентом радянських спецслужб і що саме він власною рукою убив у Мюнхені в 1957 році Лева Ребета, а в 1959 році Степана Бандеру. Мабуть, першою думкою службовця, який слухав Сташинського, було, що він має справу з божевільним, а вже в психіатрії відомі такі маніяки, які переписують собі різні злочини, і при тому самі твердо були переконані, що вони ці злочини таки вчинили. А другою думкою було – це радянська провокація. Якась дуже хитра провокація, яку ще треба розгадати, напевно ж, той не дуже високий службовець доповів своєму начальнику, той своєму і так далі. Логічно розмірковуючи, прийшли, мабуть, до такого висновку. Найголовніше – зберігати якнайсуворішу таємницю, щоб про це не пронюхали всюди сущі журналісти, щоб не з'явилося про це, бодай рядочка в пресі, що на випадок провокації дало б Знати Москві, бодай, перша частина тієї провокації, суть якої залишалася наразі нерозгаданою, пройшла успішно. Потім почалося слідство, яке тривало більше року. Дивне то було слідство, тут усе йшло навпаки. Нормально запідозрений відкидає усі звинувачення, і слідчі органи змушені розшукувати свідків та речові докази злочину. В цьому випадку Богдан Сташинський розповідав про свої злочини, а слідчі піддавали їх усі сумніву і розшуковували документальні і речові докази того, що він говорить правду. Наприклад, він говорив якого числа, під яким прізвищем і в якому літаку, він летів або в якому готелі жив, а слідчі органи розшукували списки пасажирів-літаків і реєстрацію мешканців готелів. Можна допустити, що спецслужби різних країн теж були задіяні в тому слідстві і через своїх агентів у СРСР перевіряли правдивість показань Сташинського. Але це залишилося таємницею цих Спецслужб. У всякому разі, коли 8 жовтня 1962 року в Кавлсрує почався судовий процес проти Богдана Сташинського, в руках правосуддя вже були всі докази на користь того, що підсудне говорить «правду, тільки правду і нічого, крім правди». Щоб читач краще уявив собі в яких умовах проходив і як відбувався суд, наведемо цитату з книги Вбивство Степана Бандери. Лише половина просторої, з кліматичним обладнанням і молочним освітленням залі відведена для слухачів, а друга половина для судових чиновників та безпосередніх учасників процесу. Стеля залі Складається з скляних матових чотирикутників, касетонів. Стіни є зеленкавої барви. Чолова стіна напроти входових дверей розписана у великі трикутники сірих і жовтих плит, що дають незвичайне тло для термомишневих тох судів. Долівку залі покриває сивий плюшевий килим. Стільці для публіки уставлені в шести рядах, м'які, в синьо-зелених барвах. На спинках причеплені жовті картки з числами, всіх місць для глядачів – 96. Той, кому доводилося бути в радянських судах, підтвердять, що вони виглядали далеко не так імпозантно.